«Крамниця!» – сказав Двоцвіт. «Є тут хто-небудь?» – гукнула Бетан. «Ох-ох!» – сказав Ринсвінт. «Гадаю, нам треба його де-небудь посадити і роздобути йому склянку води», – сказав Двоцвіт. «Якщо таке тут є». «Тут є все крім цього», – сказала Бетан. У приміщенні було повно полиць, а на полицях повно всякої всячини. Товар, що на них не вміщався, в'язками звисав з темної похмурої стелі. Коробки і клунки з усяким мотлохом були розкидані по всій підлозі. З надвору не було чути ані звуку. Бетано оглянулася довкола і збагнула чому. Я ніколи не бачив такого нагромадження речей. Сказав Двоцвіт. «Втім, однієї речі тут таки бракує», – рішуче сказала Бетан. «Звідки ти знаєш?» «Досить подивитись навкруги. Тут немає жодного виходу назовні». Двоцвіт обернувся. Там, де колись були двері та вікна, тепер стояли полиці зі стосами коробок. Вони мали такий вигляд, наче були там вже дуже давно». Двоцвіт посадив Ринцінда на хиткий стілець біля прилавка і несміливо позаглядав на полиці. Там були коробки з цвяхами та щітками для волосся, бруски мила вицвіллі від тривалого зберігання, набір з банків з ароматичною сіллю для ванни, що вже розпливлася, до якого хтось причепив невеселе і дещо хвалькувате повідомлення всупереч усім наявним фактам що сіль для ванни буде ідеальним подарунком. Крім того, двоцвіт весь вивозився в пилюці. Бетан роздивлялася полиці на іншій стіні і раптом засміялася. «Ти тільки поглянь на це!» – сказала вона. Двоцвіт поглянув. Вона тримала… це було невеличке гірське шале, усе обліплене морськими мушлями. До того ж винуватець створення цього шедевру випалив на даху виробу, який, звичайно, відчинявся таким чином, щоб зсередини можна було виймати сигарети, під звучання даренчливої простенької мелодії, напис «Особливий сувенір». «Ти коли-небудь бачив щось подібне?» – здивовано сказала вона. Двоцвіт похитав головою. Від подиву у нього аж щелепа відвисла. «З тобою все, гаразд?» – спитала Бетан. «Здається, це найпрекрасніша річ, яку я коли-небудь бачив», Замиловано, – замилувано сказав він. Вгорі над ними щось загуло. Мені подивились туди. Велика чорна куля спустилася з-під темної, як ніч стелі. На ній блимали маленькі червоні вогники. Доки Бетан і Двоцвіт отак стояли задерши голови, вона обернулася довколо своєї осі подивилася на них великим скляним оком. Око те було зловісним. Усім своїм виглядом воно наче говорило, що те, що воно бачить, йому зовсім не подобається. «Привіт!» – озвався до неї двоцвіт. Над прилавком з'явилася чиясь голова. Вона мала сердитий вигляд. «Сподіваюся, ви збиралися заплатити за оте? Неприязно буркнуло обличчя. Судячи з міміки, воно очікувало, що Двоцвіт відповість так, хоч і не збиралося йому повірити. «За це?» – спитала Бетан. «Та я б його не купила, навіть якби ти всипав всередину повні пригорщі рубінів. До того ж, я куплю це. Скільки?» Випалив двоцвіт і почав обмацувати свої кишені. Він похнюпився. «Наразі в мене немає при собі грошей», – сказав він. «Вони у мене в скрині, та я…» Почулося фиркання. Голова зникла за прилавком і вигулькнула за вітриною зубних щиток. Ця голова належала приземкуватому чоловічку – якого важко було роздивитись через зелений фартух, який він мав на собі. Чоловічок, вочевидь, засмутився. Немає грошей? перепитав він. Ви приходите в мою крамницю і. Ми ненароком, швидко сказав Двоцвіт. Ми не помітили, що вона тут, бо її тут не було, твердо сказала Бетан. Вона чарівна чи не так? Низькорослий власник крамниці завагався. «Так», – неохоче погодився він, – «трішки». «Трішки?» – Бетан повела боровою. «Трішки? Чарівна?» «Достатньо чарівна, якщо вже тобі так кортить почути», – визнав продавець, відступаючи подалі. А тоді врешті. «Ну, гаразд! Не витримав він пронизливого погляду Бетан. «Вона чарівна, і я нічого не можу з цим вдіяти. Ті проклятущі двері, мабуть, знову з'явилися і незабаром щезли, так?» «Так, а ще нас зовсім не тішить ота штука під стелею». Він поглянув до гори, спохмурнів і зник у маленький прохід, завішаний намистинчатою шторкою який ледь виднівся серед краму. Щось забрязкало, загоділо, і чорна куля зникла у напівтемряві. Натомість з'явилися один за одним жмутик сухих трав, реклама якоїсь зілля, що мало б, напевно, сприяти міцному і спокійному сну і про яке двоцвіт ніколи не чув. Лицарські обладунки – та опудало крокодила, чий вигляд, правдоподібно, виражав нестерпну муку і здивування. Власник крамниці повернувся. – Так краще? – спитав він. «Набагато – Набагато, – сказав двоцвіт, але не дуже впевнено. – Трави мені до вподоби. В цей момент почувся стогін Ринсвінда. Чарівник приходив до тями. Існувало три теорії, що пояснювали феномен мандрівних крамниць чи, як вони здебільшого відомі, таверна вагантес. Перша з них стверджувала, що багато тисяч років тому десь у мультивсесвіті виникла раса, єдиним хистом якої було вміння купувати крам за пів ціни і перепродувати його з добрим зиском. Невдовзі вона вже тримала в руках Велику Галактичну Імперію, чи як вони її називали, Емпоріум. Її найбільш просунуті представники зуміли облаштувати свої крамниці унікальними силовими установками, що були здатні пробиватися навіть крізь темні товщі самого простору і розгортати жваву торгівлю. Минуло багато часу відтоді, як світи Емпоріумуму зазнали теплової смерті їхнього власного Всесвіту. Після проведення останнього виклично гарячого розпродажу. А мандрівні космічні крамниці й досі тримаються на ринку, прогризаючи собі шлях крізь сторінки галактичного часу простору, наче хробак крізь тритомний роман. Друга теорія говорить, що вони є винаходом доброзичливого Фатума, на котрого поклали обов'язок постачати за адресою потрібні речі в потрібний момент. Згідно третьої теорії, вони є просто дуже кмітливим способом обійти заборону недільної торгівлі. Усі ці теорії, хоч і суттєво відрізняються, Ті мають дві спільні риси. По-перше, вони пояснюють відомі факти, а по-друге, є цілковито та беззаперечно помилковими. він розплющив очі і втупився в опудало рептилії угорі. горі. Не найкраща річ для споглядання після того, як ти приходиш до тями. Магія. Так ось на що вона подібна. Не дивно, що чарівники не мають сексуальних розваг. Рінсвін, звісно, знав, що таке оргазми. Кілька разів і сам їх пережив, траплялося, що навіть не наодинці, та ніщо з його життєвого досвіду не можна було порівняти з тим напруженим, пристрасним моментом коли кожен нерв у його тілі заструменів біло-блакитними іскрами і груба магічна сила порснула з кінчиків його пальців. Вона наповнює тебе і виносить на гребінь навальної пінистої хвилі розбурханої стихії, з яко ти м'яко скочуєшся донизу. Не дивно, що чарівники борються за цю силу. І так далі. Втім, то було завдяки заклинанню в його голові, а не власне здібностям Ринсвінда. Він вже починав ненавидіти та заклинання. Ринсвінд був певен, що якби воно не налякало усі інші чари, які він намагався вивчити, він став би цілком пристойним чарівником, як йому й належало. Десь в глибині Ринсвіндової змученої душі Оголив зуби бунтівний черв'ячок. Значить, так, подумав він, ти відправляєшся назад у октаву за першої ж нагоди. Він різко випрямився на стільці. Де це ми в біса? сказав він, обхопивши руками голову, яка ледь не луснула. В крамниці, скорботно відповів двоцвіт. «Сподіваюсь, тут продають ножі, бо мені, здається, таке захочеться відітнути собі голову», – сказав Рінсвінд. Щось у виразі облич двоцвіта і Бетан змусило його протверезіти. «Це був жарт», – сказав він. «В основному, що ми робимо в цій крамниці?» «Не можемо звідси вибратись», – відповіла Бетан. «Двері зникли!» – розтлумачив Двоцвіт. Ринзін, похитуючись, встав на ноги. «Ова!» – сказав він. «Одна з тих самих крамниць?» «Ну, гаразд!» – роздратовано буркнув Крамар. «Так, вона чарівна. Так, вона собі мандрує куди хоче. І ні, я не збираюсь пояснювати, чому». «Чи міг би я попросити склянку води?» – сказав Ринсвінт. Власник крамниці закопили в губи. «Спершу кажуть, що у них нема грошей, а тоді просять склянку води!» – буркнув він. «Це вже переходить?» Бетан пирхнула і зробила крок до нього. Він спробував відступити, але було пізно. Вона вхопила його за шлейки фартуха і люто подивилась йому в очі. І хоч сукня на ній була геть подерта, а волосся скуйовджене, на мить вона стала уособленням кожної жінки, яка коли-небудь ловила чоловіка на спробами обвести життя довкола пальця. Час це гроші, просичала вона. «Даю тобі тридцять секунд, щоб принести йому склянку води. Думаю, ми домовились, правда?» «Їй-богу!» – прошепотів двоцвіт. «Вона страшна в гніві. Еге!» «Еге!» – мляво відгукнувся ринсвінт. «Гаразд, гаразд!» – пролепитав крамар, мигцем зіщулившись. «А тоді можеш нас звідсель випустити», – додала Бетан. «Та хіба ж я проти? Крамниця і так ще була зачинена. Я просто спинився на пару секунд, щоб роздивити, що й до чого. А тут вперлися ви!» Бубняче собі підніс, він шморгнув крізь нами завісу у закамарки і повернувся зі склянкою води. «Я сполоснув її спеціально для вас», – сказав він, уникаючи погляду бетан. Ринцвін поглянув на рідину у склянці. Вона, напевне, була чистішою перед тим, як її налили у склянку, але тепер випити її означало б масову смерть для тисячі невинних мікробів. Він обережно відсунув її від себе. «А зараз я збираюся прийняти купіль», – заявила Бетан і зникла за шторкою. Крамар безпорадно змахнув руками і благально подивився на Ринсвінда з двоцвітом. «Вона непогана», – сказав двоцвіт. «Вона одружується з одним нашим приятелем, а він в курсі». «Не надто добрий торг нині у міжзоряних крамницях ж, сказав він з усім співчуттям, на яке б лише був здатний. Коротун здригнувся. «Ви собі навіть не уявляєте, наскільки!» – сказав він. «Великих прибутків вже, власне, і не сподіваєшся. Інколи продаси щось тут чи там. Це виживання. Ви ж розумієте, про що я». Але оті теперішні люди, що розмальовують собі зірками лиця, ну що мені вам сказати? Не встигну я відчинити крамницю, як вони погрожують спалити її дотла? Надто чарівна, кажуть. Та ж я їй не заперечую. Звісно, чарівна. А ви чого очікували? То їх тут багато вештається, спитав Ринсвінт. «Повно-повнісінько, по всьому диску, друже. Не питайте мене, чому?» «Вони переконані, що в диск невдовзі вріжеться зірка», – сказав Ринсвінт. «Це правда?» «Багато хто так вважає». «Як прикро! Я тут непогано розгорнув справу». «Надто чарівна», – кажуть. «А що такого поганого в чарах? Скажіть, будь ласка». І що ти робитимеш? спитав двоцвіт. Ет, помандрую до якогось іншого Всесвіту. Тут їх чимало довкола, відповів крамар безтурботним тоном. Тім дякую, що розповіли мені про ту зірку. Може, вас кудись підвести? Заклинання у розумі Ринцвіда дало йому стусана. Е, ні, сказав він. Гадаю, нам краще залишитись. Ну, щоб побачити, чим все закінчиться. То вас не хвилюють усі ті прогнози щодо зірки? Зірка провіщує життя, а не смерть, мовив Ринсвінт. Що то було? То це що? Ти щойно зробив це знову. – вигукнув Двоцвіт, тицнювши у нього пальцем. – Спершу ти кажеш щось, а потім не пам'ятаєш, що сказав. – Я тільки сказав, що нам краще залишитись тут, – відказав Ринсвінт. – Ти сказав, що зірка провіщує життя, а не смерть, – невгавав Двоцвіт. – І твій голос став таким скрипучим і відчуженим, правда ж? Він повернувся до власника крамниці за підтвердженням. Так і було, сказав той. Мені здалося, що він при цьому трохи косив очима. Тоді це не я, а заклинанням, сказав Рінсвінд. Воно намагається захопити наді мною контроль. Воно знає, що має статися. І мені здається, воно хоче повернутися в Анкморпорк. «Тім я теж цього хочу», – додав він із викликом. «Можеш нас підкинути туди?» «Це те велике місто на ріці Анг, що розрослось на всі боки і смердить помиями. В цього міста давня і славетна історія», – сказав Ринцвіт голосом, в якому ображена громадянська гідність відізвалась людяними нотками. «Мені ти описував його зовсім інакше», – зауважив двоцвіт. «Ти сказав мені, що це єдине місто, котре почало свою історію із занепаду». він знітився. «Так, але ж це моя домівка. Невже ви не розумієте?» «Ні», – сказав Крамар, – «не зовсім. Я звик думати, що дім – це там, де ти вішаєш свого капелюха». «Ні-і», <нівця> ні -ні, сказав Двоцвіт, завжди охочий просвітити невігласів. «Те, де ти вішаєш капелюха, називається вішалка, а дім це...» «Я вже піду, мабуть, погляну, як доправити вас додому». Поспіхом мовив Крамар, коли побачив, що повернулася Бетан і шмигнув повз неї. Двоцвіт пішов слідом. По інший бік штори була кімната з маленьким ліжком, досить зашмарованою пічкою та столиком на трьох ніжках. Крамар почаклував трохи над столом, почувся звук, ніби без пляшки повільно вилетів корок. І в кімнаті від стіни до стіни раптом виникнув всесвіт. «Не бійся!» – попередив власник крамниці, коли повз них почали проноситись зорі. «Чого б я боявся?» – відізвався двоцвіт, чиї очі сяяли від захоплення. «А чи який?» – буркнув крамар трохи розчаровано. «Зрештою, це тільки образи, які генерує крамниця. Усе це не насправді. І ти можеш вирушити куди завгодно?» «О, ні!» Відповів Крамар, вкрай здивувавшись такому питанню. Тут передбачені різноманітні запобіжні пристрої. Зрештою, який сенс вирушати кудись, де низький рівень доходу населення? До того ж потрібна відповідна стіна. Ну ось, знайшов. Це ваш Всесвіт. Наместинка, завжди думаю я. Такий собі Всесвітик. От вона, космічна чорнота. Міряди зірок сяють, наче діамантовий пил. Чи як хтось би сказав, великі бульбашки водню, що вибухають десь дуже далеко звідси. Втім, деякі люди наплетуть вам що завгодно. Якась тінь починає затьмарювати віддалене сяйво, і вона чорніша, ніж сам космос. Тут вона здається значно більшою, бо космос насправді не такий вже й великий. Він лише місце, де можуть вміститися великі речі. Планети великі, але планетам належить бути великими, тож нема нічого велемудрого в тому, щоб бути правильного розміру. Проте ця тінь, що наче футбольний м'яч Бога затуляє собою небо, не планета. Це черепаха завдовжки 10 тисяч миль від своєї поцяткованої кратерами голови до хвоста у твердій броні. І великий Атуїн такий велетенський. Масивні плавники неквапливо то піднімаються, то опускаються, завихрюючи космос у дивні форми. Дискосвіт пропливає небом, наче королівська баржа. Та навіть великому атоїну доводиться нелегко. Тепер, коли він покидає безкрай космічні глибини і прямує переборюючи сильний опір до сонячного мілководдя. Магія тут, на узбережжі між світлом і темрявою, слабша. Якщо це триватиме ще багато днів, то тиск реальності змете дискосвіт із черепашого панцира, великому Атоїну це відомо. Втім, Великий Атоїн пригадує, що з ним таке вже було раніше, багато тисяч років тому. Очі космічної черепахи сяли у світлі карликової зірки, мов дві жаринки, та були спрямовані не на неї. А на маленький клаптик космічного просторону подалік. Так, а де перебуваємо ми? сказав двоцвіт. Власник чарівної крамниці, що згорбився над столом, лиш знизав плечима. Не думаю, що ми взагалі де небудь перебуваємо, відказав він. Думаю, у нас невідповідний Котангенс. Я можу помилятись. Загалом крамниця знає, що робить. А ти сам, виходить, не знаєш? Я вчуся потрохи, де можу. Крамар висикав носа. Іноді приземляюсь у світі, де знаються на таких речах. Він подивився на двоцвіта своїми маленькими сумними очима. У тебе добре обличчя, пане гадаю, з тобою можна поділитись. Чим поділитись? Розумієш, дбати про цю крамницю – це не життя. Не мати змоги де-небудь осісти, весь час перебувати в дорозі, ніколи її не зачиняти. Чому ж ти тоді не облишиш це все? О, бачи, яка справа, пане, я не можу. Наді мною висить прокляття. Дійсно, це жахливо. Він знову висякався. Прокляття працювати в крамниці? До віку, пане, до віку. І ні на мить не зачинятися. І так сотні років. Був собі один чаклун, Ох, а я одну велику дурницю. У крамниці? – спитав двоцвіт. – А вже ж! Не пам'ятаю, що саме він хотів, та коли попросив той крам, я видав такий всмоктувальний звук. Ну, знаєш, наче свиснув, тільки у зворотний бік. Він показав, як це робиться. Двоцвіт нахмурився, та оскільки був від природи добродушним, легко вибачав образи. – Ясно. Сказав він повільно. Хай би і так, але ж це ще не все. Ох, я сказав йому, що таке ніхто не запитує. Після того, як отак свиснув? Я, здається, ще й шкірився при цьому. О, Господи, ти, сподіваюся, не назвав його добродієм? Ну... Но... «Могло статися й таке». «Ммм...» «Є ще дещо». «Жартуєш?» «Ні, я сказав, що можу замовити той крам, а він може прийти по нього наступного дня». «У цьому, здається, немає нічого поганого», сказав двоцвіт, який єдиний з усіх людей у мультивсесвіті, Дозволяв крамницям замовляти для нього товари і був зовсім не проти заплатити торговцю кругленьку суму як компенсацію за клопіт, а саме за те, що якийсь дріб'язок зберігався в його крамниці переважно пару годин, не більше. «Це було того дня, коли я зачинявся раніше», продовжував крамар. «Ох!» Так от, я чув, як він стукає у двері. Я почепив на них табличку, оту, знаєш, де пише приблизно таке. Зачинено навіть для продажу цигарок некроманта. Та він продовжував колотати дверним молоточком. А я лише посміювався. «Ти сміявся?» «Так, ось так. Ахахаха!» -ха -ха. «Напевне, цього не варто було робити», – сказав Двоцвіт, хитаючи головою. «Знаю, знаю. Мій батько часто казав, уникай торгівлі з чарівниками. Хай там як я чув, як він кричав, щось про те, що я ніколи не зачинятимуся. І ще купу різних незрозумілих слів. А тоді крамниця, крамниця!» Моя крамниця ожила, і відтоді ти отак мандруєш. Егеш, можливо, одного дня я зустріну того чеклона, і у мене в крамниці знайдеться отой крам, що він хотів. А доти я змушений блукати з місця на місце. Це був жахливий вчинок, сказав двоцвіт. Крамар витернувся подолом свого фартуха. Дякую. відгукнувся він. Хай там як, він не повинен був заклинати тебе таким страшним прокляттям, додав двоцвіт. Ем, напевне, твоя правда. Продавець розправив фартух і спробував взяти себе в руки. Гаразд, усі ці балачки не доправлять тебе до Анкморпорка, чи не так? Дивно як подумати, мовив двоцвіт, що я колись придбав свою скриню саме в такій крамниці, тобто подібний на твою. Ну так, є ще декілька, крім моєї, відізвався на те крамар, повертаючись знову до столу. Той чаклун, думаю, був дуже нетерплячий чоловік. Беззупинно блукати світом, у роздумі мовив двоцвіт. А тож, зате можна заощадити на податках. Податках? Так, це таким кромарно морщив лоба, силкуючись пригадати потрібне слово. Даруй. «Не пам'ятаю, це було так давно. Ем, податки, податки. Такі покривала?» «Так, напевне, це вони». «Зачекай, вона щось обмірковує», – сказав Куин. Ціпигуб стомлено підвів голову. «Сидіти тут у затінку було так добре. Він щойно дійшов висновку, що намагаючись утекти з міста, яке заполонили очманілі божевільні, він, схоже, дозволив іншому навіженному взяти його під свій повний контроль. Цікаво, чи він доживе до того, щоб одного дня про це пошкодувати. Він дуже сподівався, що так. «О, так, вона без сумніву щось обмірковує». Сказав він понуро. Це ж, видно, неозброєним оком. Гадаю, вона їх знайшла. От і добре. Хапайся за неї. Ти з глузду з'їхав. Повір на слово, я знаю цю штуку. Хай там як ти ж не хочеш залишитись з усіма цими зіркоприслужниками. І, мабуть, за з тобою сердечно побалакати. Коєн тихцем підібрався до скрині з боку і заскочив на неї верхи. Вона ніяк не відреагувала. «Поквапся!» – сказав він. «Здається, вона ось-ось рушить!» Ціпигуб знизав плечима і з острахом поліз на скриню, щоб сісти позаду Коена. Ну, сказав він. І як же вона ру? Анкморпорк, перлина серед міст. Це, звісно, не найточніший опис. Воно не було сяючим і круглим, та навіть його найзапекліші вороги погодилися б, що якби довелося порівнювати Анк-Мор-Порк з чимось то підійшло би будь-що. От хоча б якийсь непотріб із смітника, увесь обліплений хворобливим слизом конаючого молюска. Бували й більші міста, бували й багатші міста, бували, безперечно, і значно гарніші міста. Та жодне місто в Всесвіті не могло зрівнятися з Анкморпорком у пахощах. Давні старці, котрі знають геть усе про Всесвіте, і про те, як пахнуть Калькутта і Ксирка, і серед місця Марсопорта, зійшлися на думці, що навіть ці прекрасні зразки нюхової поезії звичайні лімерики порівняно з чудовими одами Анкморпоркського смороду. Тут можна згадати Володцюг. Можна згадати часник, можна згадати злодійські притони Франції, будь ласка. Та якщо ти не вдихав ароматів анкморпорка з пекотної днини, ти не маєш жодного уявлення, що таке сморід. Мешканці міста пишаються його запахом. Погожими днями вони виносять на вулицю стільці, щоб сповна ним насолодитися. Вони надувають щоки і плескають себе по грудях і бадьоро жартують про його унікальні якості. Вони навіть встановили пам'ятник на вшанування тієї темної ночі, коли війська однієї держави загарбника спробували крадькома проникнути в місто і вже були на верху захисного муру, та раптом на їхню біду Пробки у їхніх ніздрях не витримали навантаження. Заможні купці, які провели багато часу за кордоном, посилають додому за спеціально закупореними і запечатаними пляшечками цього аромату, що завжди розчулює їх до сліз. Отакий він має вплив на людей. Описати те... Як впливає повітря Анкморпорка на гостей міста можна тільки одним єдиним способом. За аналогією. Візьміть шотландський плет. Посипте його конфеті. Підсвітіть його остробоскопом. Тепер візьміть хамелеона. Покладіть хамелеона на плед. Уважно за ним спостерігайте. Тепер розумієте? Власне, це пояснює, чому, коли чарівна крамниця врешті матеріалізувалась в анкморпорку, ринсвінт, наче підкинутий пружиною, сів і сказав – ми приїхали. Бетан побіліла, як крейда. А двоцвіт, який був нездатний розрізняти запахи, сказав – справді, звідки ти знаєш? День видався довгим. Вони пробивались у реальність через чимало різних стін різних міст, а все тому, за словами власника крамниці, що магічне поле диска виридувало і заважало їм. Майже усі мешканці тих міст покинули свої домівки, і тепер ними снували банди очманілих людей, чий погляд незмінно фіксувався на лівому вусі співрозмовника. Звідки їх тут стільки взялося? здивувався двоцвіт, коли вони втікали від чергової юрби. В кожній психічно здоровій людині живе божевільний, що намагається вирватися назовні. Прорік крамар. Я завжди так вважав. Ніхто не божеволює швидше, аніж цілковито психічно здорова людина. Це не має жодного сенсу, сказала Бетан. А якщо все-таки має, то мені він не подобається. Зірка була тепер більшою за сонце. Ніч сьогодні, мабуть, не настане. На горизонті з протилежного боку сонечко-диска робило все можливе, щоб надвечір сховатись, як належить за обрій. Загальний ефект усього цього багряного світла зводився до того, що місто, яке ніколи не вирізнялося особливою привабливістю, тепер було наче сюрреалістична картина, намальована одержимим художником після невдалого досвіду з взуттєвою пастою. Проте це була домівка. Ринсвінд роздивлявся порожню вулицю від початку до кінця і відчував себе майже щасливим. У закамарках Ринсвіндового розуму заклинання здійняло гвалт, та він на нього не зважав. Можливо, з наближенням тієї зірки магія і справді ставала слабкішою, або ж він так довго носив ці чари у своїй голові, що в нього виробився певний психічний імунітет. Однак він виявив, що може їм опиратися. «Ми в доках!» – радісно оголосив він. «Ви тільки вдихніть, це морське повітря!» «Ох!» – сказала Бетан, прихиляючись до стіни одного з доків. «Так!» «Ось що таке озон! Ось він!» – мовив Ринсвінт. Ось що таке повітря з характером. Геш! Він дихав і дихав на повні груди. Двоцвіт повернувся до крамаря. Ну що ж, сподіваюся, ти знайдеш свого чаклуна. Сказав він. Вибач, що ми нічого в тебе не купили. Та бачиш усі мої гроші в скрині. Крамар тицьнув йому щось у долоню. Невеличкий подарунок усміхнувся він. «Він вам знадобиться!» Він поспішив назад до своєї крамниці. Пролунав дзвінок. Самотня вивізка з написом «Приходьте завтра знову за п'явками з малими кровопивцями». Склацанням з'явилася на дверях. І крамниця розтанула на тлі цегляного муру так, наче її там ніколи й не було. Двоцвіт нерішуче торкнувся стіни, не вірячи власним очам. «Що там у мішечку?» – поцікавився Ринсвінт. «То був мішечок з грубого коричневого паперу з мотузяними ручками. Якщо у нього раптом виростуть ніжки, я не хочу про це знати», – сказала Бетан. Двоцвіт зазирнув всередину і вийняв те, що в ньому лежало. Оце й усе пирхнув Ринцвін. Хатинка обліплена мушлями. Вона дуже практична, виступив двоцвітний її захист. В ній можна тримати цигарки. А вони саме те, без чого тобі ніяк не обійтися, еге ж? ущипливо сказав Ринцвін. Я б погодилась на пляшечку олії для засмаги. Озвалася бетан. Ходімо, сказав Ринсвін і рушив вулицею вперед. За ним слідом пішли всі решта. Двоцвіту спало на думку, що кілька втішних слів були б зараз не зайві, якась делікатна легка бесіда, щоб розвіяти пригнічений настрій бетан. Не хвилюйся так, сказав він. Цілком можливо, що коін досі живий. «О, певна річ, я сподіваюся, що він живий», – сказала вона, тупаючи по бруківці так, немов у неї були особисті претензії до кожного каменю. «Він не дожив би до 87 років на такій роботі, якби постійно помирав. Але ж його з нами нема?» «Як і моєї скрині», – зажурено мовив двоцвіт. «Звісно, це не одне й те саме». «Як, думаєш, та зірка дійсно вріжеться в диск?» «Ні», – впевнено сказав двоцвіт. «Чому ні?» «Боринсвін так не вважає». Вона вражено на нього подивилася. «От дивись», – вів далі двоцвіт, «що зазвичай роблять з морськими водоростями?» Бетан, яка виросла на верховинних рівнинах, тільки з розповідей знала про море і заочно вирішила, що воно їй не подобається. Вона розгублено закліпала очима. «Їдять?» «І це також, але в основному їх вивішують з надвору, і вони дають тобі знати, коли йтиме дощ». Бетан збагнула ще одну важливу річ. Безглуздо намагатися зрозуміти щось з того, що говорив Двоцвіт. Залишалося тільки плести за те, бесіди, і не прогавити момент, коли русло круто змінює напрямок. «Зрозуміло», – сказала вона. «Бачиш, отак і з ринсвіндом. Як і з водоростями? А тож, якби було щось таке, чого б варто було боятися, він би вже боявся, а він не боїться. Та зірка – це, мабуть, єдине, чого він не боїться. Якщо він не тривожиться, повір, тут нічого переживати. Тобто дощу не буде? – спитала Бетан. Не буде у метафоричному сенсі. Ба? Бетан вирішила не уточнювати, що означає метафора, щоб раптом не виявилося, що це якось стосується водоростей. Ринсвінт обернувся до них. «Не відставайте», – сказав він. «Вже недалеко». «Недалеко до чого?» – спитав двоцвіт. «До невидної академії, звичайно». «Ти добре подумав?» «Напевне, ні. Та я все одно збираюся...» Рінсвін замовки із перекошеним від болю обличчям. Він затиснув руками вуха і застогнав. Заклинання знову дошкуляє. Дереак. Спробуй помогикати. Кате. Рінсвін скорчив гримасу. Я збираюся позбутися цієї напасті, сказав він заплітаючи язиком Воно повертається туди, де йому місце, а я повертаю собі власну голову. Але в такому разі двоцвіт почав і перервався на півслові. Їм усім було чути віддалені наспіви і гупотіння десятків ніг. – Як гадаєш, це зіркопоклонники? – спитала Бетан. Це були вони. З-за повороту на віддалі сотні ярдів з'явилися перші ряди демонстрантів позаду обтріпаного білого прапора з восьмикутною зіркою на ньому. І не тільки, відповів Двоцвіт, з ними всі комунеліньки. Натов бурхливим потоком змив їх з місця і поніс вулицями. Щойно вони стояли серед безлюдної вулиці, і ось разом з масою людей вже рухаються через усе місто.